1848. A Citromország Jelentem Alássan, ezredes uram, itt vagyok. Mondja Pista az ezredes szobájába lépvén. Hallja, Kend, mától fogva mellettem lesz Kend. Nem akarom, hogy közember maradjon. Jó helyen van nekem ott is, ezredes uram. Káplárra akarom tenni Kendet. Megtisztelem átossággal. Ha közlegény maradok, legalább tudom, hogy azok között első ember vagyok, de ha káplár rátesz, ezredes uram, majd aztán nehéz lesz a másik eszéhez támaszkodnom. Ne okoskodjék, Kend! Szól az ezredes katonás pontossággal. Kend, mától fogva káplár. Igenis, értettem, ezredes uram. Tehát, káplár úr, Mától fogva az leszen kötelessége, hogy körülöttem legyen, nekem nem tetszik ez a sok olasz, nagyon savanyún néznek ránk, azért, ha valami véletlenség történnék, káplár úrnak legelső dolga legyen hozzám jönni és ezt a bádok szelencét megmenteni, melyben az ezred zászlójának szalagjai vannak. Itt az ezredes pontosan megmutatott mindent Pistának, s aztán egy kulcsot nyújtván át ezt mondja. E kulcsa a szobám nyílik, ha itthon nem volnék, mégis bejöhet, káplár úr. Minden úgy lesz, válaszol Pista. Édes fiam, mondja aztán bizalmasan az ezredes. Te voltál legelső, ki az zászló alá esküvél, ne feledd esküdet. Ez ászlót elhagynod nem szabad. Ha magam nem vihetem, tőled kérem vissza. Vízvást ezredes uram! Most elmehet, káplár úr, mondja az ezredes, mire Pista megköszönvén előbb az ezredes kegyét, szállásáról ment el. Amint az ajtón benyit, Pietról szakadt a nyakába, s alig tudott kifejlődni az olasz karjai közül. Kedves barátom! Gagyogott az olasz, ki megtudván, hogy az ezred itt van, nem nyugodott, még Pistát föl nem vadászta, és minden atyafiságát összecsődítette és beletelt fél óra, míg rendre ölelgették. Pietro barátom, szólal meg Pista. Napszámba fogadta ezt a sok olaszt? Rokonaim ezek, édes jó barátom. Most aztán hála adatosságból mindenik megöleli egyszer. Hát a gyermekei hol vannak? Azok B. Pont pontban vannak, mert én ott lakom hanem testvérem, a magyar sajtos, kiről már szóltam, itt lakik, én pedig mindkét hétben átjövök egyszer. Ez alatt a többi nem győzte a várást, és néhány kosarat bontának ki, melyekben az olasz éghajlatnak minden gyümölcsét láthatá Pista, kinek az olasz rokonai egyelőre ilyenekkel kívántak kedveskedni. Pista jó szívvel fogadá az adományt, mert Janita, ha szabódik, a sok olasz addig rimánkodja, míg ölelésben megfolytják, aztán pedig nem hagytak neki addig békét, míg a magyar sajtos tanyájára nem kísérte őket, hol aztán vendégsereg várta ebéddel Pistát. Midőn a lakomának végelőn, az olasz elbúcsúzék Pistától, meghagyván Pistának, ahogy valaha baja lenne, itt van a testvére, egy szót szóljon neki, és az rötön segítségére lesz. Hazament aztán Pista, és az egész századot megvendégelte a kosarakból, aztán pedig új tisztségéhez fogott. Körülbelül egy évig lakott Pista Milánóban, midőn a végzett teljes 1848. év elkövetkezett. Beföllegzett a békevilága, gyérvilágú válőn a nap, és a pusztulás világa volt az egyetlen fény, mely utána félsziget húzódik. A citrom és narancsfák elpusztulának az ágyúk tüze alatt, és a szép Milánóban több őrcsapat járt az utcán, mint ember. A katonák csak csapatonként, legalább hármasával jártak az utcán, hogy a védelem biztosabb legyen. Pista híven megemlékezett az ezredes parancsára, s minthogy az ezredessel egy házba helyezték, őrködése igen könnyű vala. 1848-nak tavasszán az egész helyőrség egy nagy gyakorlatra vonult, ki a városból, de mire az visszatérni akarna, már a város a fölkelés színhelyelőn. Lehetetlenség ennyi erővel a visszafoglalásra gondolni, s az egész helyőrség podgyásza a véletlen kezébe került. A visszavonulás határozattál ön, s a parancsnokok a rögtönvet rendelkezés szerint az elvonulásra készülének, csak ami mi ezredesünk küzdött még a gondolattal, hogy az ezred zászlójának szalagjaiért bevágjon a városba. Azonban végtére is belátta, hogy ez most lehetetlenség, tehát a parany szerint indulásra állítá föl a legénységet, kik közül a Pistát szólítatá elő. Pista, mondja a káplárnak bizalmas hangon, a zászlószalag mégis ott bent maradt. Nem, ezredes uram. Nem értelek, válaszol az ezredes. Kihozom én, ha még két annyi olasz őrizné is a várost. Vigyen a jó szerencse, mondja az ezredes átnyújtván néhány aranyat. Ezt ad azoknak a legényeknek, kik tizenedjen a kórházban feküsznek. Azokat is elhozom én, ezredes uram, csak azt mondja meg, hol keressem az ezredet. Mit tudom én, hol állunk meg, hanem ha az Isten csodát akar tenni, és meg tud szabadulni, menj Magyarország felé! E rövid szóváltás után az ezred megindult a maga útján, csak hogy szüntelen visszanéztek Pistára, ki egymaga nyargalt vissza a városba, mégpedig oly sebesen, hogy mire a legelső őrvonat elérte, rárónak fekete színe már fehér habban ázott. Rőd le a kutyát! mondja egyik olasz a másiknak, de mielőtt az elsütné a fegyvert, egy harmadik oldalt löki a csőt, melyből a golyó az ég felé repült. Én állok érte jót, mondja a milánói magyar sajtos Pietrónak bátja, ki a visszatérőben szökevényt gondolt, s a bőszült nép evivákkal kísérte be a hallgató huszát eddigi szállásáig. Nagyobb volt a mámor, mint hogy ráértek volna vesződni ez egy emberrel, ki a legelső percet arra használá, hogy a zászlószalagot a szállására vitte. A magyar sajtos végre megkérdezte Pistát. Káplár uram, hogyan jött vissza? Jó barátom, az egész város látta, miként jöttem vissza. Tehát csak annyit mondok, hogy itt vagyok. Készpénznek vette ezt a szót az olasz, mint hogy a kórházban levők mellé a magyar nyelv miatt éppen őt rendelték, Könnyű volt a pajtásokkal találkoznia. – Hej, káplár uram! – mondja a katona orvos. Az egykori kis kubi gyerek. – Betegeim már az ablakon akarnak kiszökni. – Meggyógyultak ezek? – Tudományom jót állértük káplár úr. De mit akar velük? – Megszöktetni, orvos úr. – Az olaszokhoz? – kérdi az orvos egész szigorúsággal. Ezért jöttem vissza, mondja Pista az ezred szalagjait mutatva. Az már más, véli az orvos. Különben inkább patkánymérget dugnék valamennyibe. Elmonddál nekik a történetet, mire azok majdnem kiugráltak az ágyból, és egy torokkal mondák. Bezessen bennünket, káplár uram, mi utána megyünk. Csöndesen legények, módjával mindent. Előbb ló is kell, s ha aztán mindenünk rendben lesz, valahol csak kiférünk ebből az országból. Értjük, felelének azok, és harmadnapig még a maradék orvosságot is megitták, csak hogy minél előbb lábra kaphassanak. Jól ment a tettetés, nyolcadnapra minden készületet megkaptak, csak hogy egyelőre, míg a csapat talán nagyobb számra nőne, beljebb rendelék őket az országba. Pistának nem volt innyire a helyváltoztatás, és csak amikor B pont pontba érkeztek, derült föl a kedve, mert napi nyugovás rendelteték, és itt megkísértheti az elszökést. A legelső dolga volt Pietrot fölkeresni, ki egyik tágasabb utcában vendéglőd bírt, és a régiek nyomán legbiztosabban kaphatott utasítást. Meddig marad itt, kedves jó barátom? Hérdi az olasz. Még megszökhetünk, Pietro barátom. Szent Antal, légy velem, ijed föl az olasz. Hát el akar szökni? El én, Pietro barátom. Azért csak mondja meg nekem, merre fekszik Magyarország. Aztán hogyan megyen el odáig? A csillagjárás után Pietro gazza, mint az alföldön szokás, hanem egy embert kerítsen nekem, aki hazáig megmondja az utat. Azt hiszen meg tudom mondani, válaszolt Pietro, mert valaha a pádóai csillagvizsgáló toronyban voltam három esztendeig, hanem káplár uram miért jött vissza Milánóba. Ne azt kérdezze Pietro, hanem miképpen megyek vissza. Káplár uram, okoskodik az olasz, mindenfelé csapatokra talál, Valahol csak vékonyabban lesznek, ott aztán keresztül vágunk. Ne menjen a veszedelemnek, az Isten áldja meg. Pietro, barátom, jó egészséget kívánok, ha nem akar útba igazítani. Ha már annyira van, hát üljön vesztek, káplár uram. Majd elmondom, hogyan menjen nappal, és melyik csillag után tartson éjjel Magyarország felé. Itt az olasz egyenként elmondáz az irányt óráról órára, mint alább megírjuk, és a hálának buzgó érzelmével igyekezett alkalmat nyújtani, miképp szökhessenek el legkönnyebben. Mielőtt aki kiszabott útra indulniuk kellett volna, kikérte a szabadságot, hogy a nappali forróság helyett éjjel indulhassanak meg, s midőn ezt megengedék neki, éhi tíz óra korlóháton állt ki a kocsma elejére a csillagos éjszakán, Tanulgatni a csillagok járását.